Ediqam şəmsiyyə. Əlifləm artiklından sonra bu 14 həlf gələrsə Tə Fə Dəl Vəl Ra Zəy Sin Şin Sad Dad Ta Va Ləm Nun Ediqam şəmsiyyə baş verər. Yəni Ərifləm artiklında olan ləm hərfi oxunmaz, bu hərflərdən biri isə şəddələnər. Şəmsiyyə sözdün mənası günəşli havada ulduzların görünməməsi mənasındadır. Yəni, ləm hərfi var, lakin oxunmur. İndi isə gəlin 15-ci dərsi izah edək. Dərsin adı idğam şəmsiyyədir. dediğimiz kimi idğam sözünün lügəti mənası bir şeyi digər bir şəyə daxil etmək deməkdir. Təcvid elmində isə idğam sözünün mənası həriflərin bir-birinə rast gəlməsi zamanı bir hərfin oxunmaması, ikinci hərfin isə şəddələnməsində deyilir. Şəmsiyyə sözü isə şəms sözündən götürülmüşdür və mənası günəşli deyən deməkdir. Əlifləm artiklından sonra, yəni əlifləmdən sonra 14 hərif gələrsə, bu 14 hərif gələrsə, bu 14 hərifdə şey, Tə, fə, dəl, zəl, ra, zəy, sin, şin, sad, dat, ta, va, ləmnun hərflərdir. Bu zaman idğam şəmsiyə baş verər və dərsin adından göründüyü kimi idğam baş verir. Yəni, nə hansısa bir hərflər olduğu halda oxunmaz və ikinci hərf isə şəddələnər. Əlifləm artiklında olan lem hərfi oxunmaz. Yəni, əgər əlifləm artiklından sonra Dediğimiz bu 14 hərflərdən biri gələrsə, bu zaman elif-lam artiklında olan lam hərfi yazıda olduğu halda tələffüzdə isə oxunmaz. Bu hərflər, bu hərflərdən biri isə şaddənlər. Dediğimiz bu 14 hərflərdən biri isə şaddənlə yenə yəni qoşalaşar. Şəmsi sözünün mənası günəşli havada ulduzların görünməməsi mənasındadır. Yəni necə ki günəşli havada ulduzlar görsənmir. Və burada da ləm hərfi, yəni əlif-ləm artikın ləm hərfi olduğu halda da bu da oxunmur. Yəni, görsənmir. Bunun mənasındadır. Yəni, ləm hərfi var, lakin oxunmur. İndi isə gəlin 15-ci dərstə olan misala baxaq. Bu, birinci misal. Qul ə'udhu bi-rabbil nəs sözüdür. Qul ə'udhu bi-rabbil nəs sözüdür. Və fikir versəniz, burada... Birab bir nəs sözündə ən nəs sözündə əlifləm vardır. Amma bu əlifləm artiklı nun hərfi ilə rastlaşmışdır. Və əgər bu əlifləri diqqətlə baxsaq, nun hərfini biz orada həmin bu saydığımız hərflərdən biri kimi tapa bilərik. Və bu zaman qayda baş verir. Yəni, əlifləmin, Ləmi, ləm hərfi, oxunmaz, nun hərfi isə qoşalına, qoşulaşar. Və düzgün oxunuş belədir. Qul <gül> əudhu bi Rabbin nəs. Bir də oxuyuram. Qul <gül> əudhu bi Rabbin <nəs> Baxın, ən nəs sözündə olan ləm yazıda olduğu halda, bax məraqçı yazıda var, amma tələfüz etdiyim zamanı isə, Ə, ləmi tələffüs etmədi. İkinci əfsə nun, hərfi isə şəddələndi. Və əgər, indiyisə ikinci misala baxaq. Əl-rahmanil rahim sözdü. Əl-rahmanil rahim sözdü. Amma fikir verin, əlifləm artikalı gəldi. Yəni, burada əlifləmdən sonra ra hərfi də həmçin gəldi. Və əgər ə, saydığımız bu hərfləri diqqətlə nəzər yetirirək, Ra hərfini bu həriflərdən biri kimi tapa bilərik və Ra hərfi də saydığımız 14 hərifdən biridir. Bu zaman artıq qayda baş verər, idğam şəmsiyyə qaydası baş verər, həriflər bir-birinə daxil olar. Çünki biz dedik ki, idğam sözün mənası, yəni təcvid elmində mənası, hər hansı bir həriflərin başqa bir həriflərə daxil olması nəticəsində birinci hərfin itməsi, ikinci hərfin isə qoşalaşmasına deyilir və onda El-Rahmənil-Rahim sözünün düzgün oxunuşu belədir. El-Rahmənil-Rahim. Bir də oqyıram. El-Rahmənil-Rahim.